Таймлес Смарагдова книга Озвучено для сайту forid.org. Для марципанових дівчаток усього світу Для всіх-всіх марципанових дівчаток Дарма чи 14 років, чи 41 Почуваються вони однаковісенько Надія – це пташина між від душі, яка без слів співає пісню і ніколи не змовка. Емілі Дікінсон Пролог Белгравія, Лондон, 3 липня 1912 року Тут лишиться негарний шрам зауважив доктор, не підносячи голови. Пол криво посміхнувся. «Це краще, ніж ампутація, про яку мені торочила зайча душа». «Оце так жарт!» гмикнула Люсі. «Ніяка я не зайча душа. Це все ти. Пан, прошилепково легковажний. Годі жартувати. Ти сам чудово знаєш, як легко інфікуються такі рани. А отже тобі пощастить, якщо ти в ці часи залишишся живим». «Жодних тобі антибіотиків, а лікарі суцільні вігласи і халтурники!» До віку вдячний. Озвався доктор, накладаючи при цьому на щойно зашиту рану ще якусь коричневу мазь. Та мазь пекла хоч на стіну лізь, і полна силу придушив гримасу болю. Йому тільки й лишалося сподіватися, що плям на шикарному шезлонгу ледітілні не залишилося». Я не мала вас на увазі. Пол помітив, що Люсі що сили пнеться бути привітною і вдає щось типу посмішки. Посмішка, щоправда, вийшла кисленькою, але головне ж, це спроба. Впевнена, ви робите все якнайкраще, сказала вона. Доктор Гаррісон кращий, та й годі. Запевнила Леді Тілні. «І єдиний», – пробурмотів Пол. Раптом він відчув, що страшенно стомився. Певно, в тому солодкуватому напої, що його половив вівлив лікар, було якесь снодійне. «Перш за все, наймовчазніший», – докинув доктор Гаррісон. Сніжно-біла пов'язка перехопила полову руку. І, чесно кажучи, Мені не надто віриться в те, що за 80 років лікуватимуть такі ось рубані й колоті рани краще за мене. Люсі глибоко зітхнула, і Пол уже знав, що буде далі. З її високо підібраної зачіски вибився кучерик, і дівчина хвацьким жестом застромила його за вухо. «Ну, якщо згрубша, не те, щоб... Але якщо бактерії, це одноклітинні організми, які...» «Люсі, припини!» урвав її мову пол. Доктор Гаррісон чудово знає, що таке бактерії. Рана досі страшенно пекла. До того ж почувався парубок, як викручена ганчірка. Так що йому хотілося лише одного – заплющити очі і трохи подрімати. Але через це Люсі розлютувалася ще дужче. І хоча голубі очі її несамовито блищали, насправді в них ховалася лише турбота – і навіть гірше – страх. Це він знав точно. На догоду Люсі він намагався і знаку не подати, як зле слухається його тепер власне тіло, і який охопив його відчай. Тому Пол просто вів далі. Це ж не середньовічя, а двадцяте століття. Доба неймовірних відкриттів. Кардіограма вже давно відома. Кілька років тому встановлено збудника сифілісу і навіть розроблено методи його лікування. Бачу, хтось добре готувався до уроків таємницезнавства. Вигляд у Люсі був такий, ніби вона ось-ось вибухне. Як у тім мило! А ще торік Марія Кюрі здобула Нобелівську премію з хімії, докинув доктор Гаррісон. І що ж вона винайшла? Атомну бомбу? Іноді я просто дивуюся, що ти така темна. Марія Кюрі винайшла радіо. Столи вже пельку. Люсі схрестила руки на грудях і кресала на нього очима. Осудливого погляду Ледят Тілні вона не помітила. Знаєш що? Залишно при собі ці проповіді. Ти міг загинути! Можеш мені пояснити, як би без тебе я впоралася з таким нещастям? Тут голос її зірвався. І як би я взагалі жила без тебе? Мені так шкода, принцесо. Вона й близько не уявляла, наскільки йому справді шкода. «Он як!» – видихнула Люсі. «Тільки не треба дивитися на мене таким от поглядом провинного пса!» Міркувати про те, чого не сталося, ні до чого, дитино. Похитала головою леді Тілні поки доктор Гаррісон збирав інструменти назад у саквояж. Усе скінчилось добре. Коли б не нещастя, не було б половій щастя. «Лише тому, що все могло закінчитися ще гірше, це зовсім не означає, що все чудово!» – закричала Люсі. «Нічого не вийшло! Зовсім нічого!» Очі її налились сльозами, аж у поло защеміло серце. «Ми тут уже три місяці, і ще нічого не домоглися, нічого з того, що планували, навіть навпаки, ми тільки ще більше все зіпсували!» «Нарешті в наших руках були ці кляті документи, і Пол узяв і просто їх віддав!» «Так, напевно, я трохи поквапився!» Пол опустив голову на подушку. «Але тієї миті я відчував, що чиню правильно!» А все сталося тому, що смерть була страшенно близько. Ще трохи й лорд Аластер одним помахом шпаги випустив з нього дух. Але Люсі він цього ні за що не розповість. Якби Гідеон узяв нашу сторону, ми ще мали б шанс. Щойно він прочитає документи, то зрозуміє, про що йдеться. Я сподіваюся. Але ж ми самі не до кінця знаємо, що там є у цих записах. Може, вони зашифровані або... Ет, ти взагалі хоч здогадуєшся, що ти тоді передав Гідеону?» Не вгавала Люсі. «Лор та Ластер міг втилюшити тобі будь-що. Старі рахунки, любовні цидулки, порожні аркуші...» Половій самому давно вже спадало це на думку. Але це сталося і не відстанеться. Треба все-таки часом довіряти людям довкола про він, прагнучи лише одного, щоб цей вислів стосувався і його самого. Думка про те, що лорд міг передати Гідеону всілякий непотріб, гризла його ще більше, ніж підозра, що цей хлопчак цілком міг би віднести їх просто графові Сен-Жермену. Це означало б змарнувати їхній єдиний козир. Але Гідон сказав тоді, що кохає Гвендолін, і його голос був якимось... Переконливим, чи як? Він обіцяв мені, хотів було сказати Пол, та з його вуст вирвався лише невиразний шепіт. До того ж, це була неправда. Втім, відповідь Гідеона він не встиг почути. «Яке безглуздя! Співпрацювати з флорентійським альянсом!» Долинули до нього слова Люсі. Повіки його обважніли хоч би що там підсипав йому доктор Гаррісон, діяв цей засіб на диво швидко. «А то ж, знаю, знаю!» – правила далі Люсі. «Це була моя дурна ідея! Ми мали взяти справу у свої руки!» «Але ж ви не вбивці, дівчинко!» – зауважила леді Тілні. «З погляду моралі байдуже, чи ти сам когось убив, чи загадав зробити це комусь!» Важко зітхнула Люсі. Попри те, що Леді Тілні досить енергійно заперечувала їй, «Дівчинко моя, що ти таке кажеш? Ви не загадували нікого вбивати, а просто передали певну інформацію?» Люсі раптом геть пухнюпила носа. «Ми справді зробили все не так, Поле. Ми зіпсували все, що тільки можна було зіпсувати. За три місяці розтринькали час і гроші, які нам дала Леді Маргарет". Та втягнули в цю справу занадто багатьох невинних людей. Це були гроші лорда Тілні, виправила її Леді Тілні. Ти б вельми здивувалася, дізнавшись, на що він зазвичай циндрить капітали. перегони, танцівниці, і це найлегше. Я взяла в нього якісь копійки, він і не помітив. А коли щось і помітив, то як справжній джентльмен тактовно змовчав. «На його місці мені було б прикро, якби мене не втягнули в цю історію», – посміхаючись, запевнив доктор Гаррісон. «Щойно я відчув, що моє життя стає якимось нудним, і от тобі і маєш. Не ну, щодня стрінеш мандрівників у часі, що з'явились із майбутнього і обізнані з усім значно краще за тебе. І тільки поміж нами. Стиль керівництва панів Девіллерза і Пінкертон-Сміта – так і підбивають, чинити таємний заколот. А тож, погодилась Леді Тілні, цей замозакоханий Джонатан пригрозив своїй дружині, що замкне її вдома, якщо вона і далі підтримуватиме суфражисток. Жінка продекламувала, удаючи похмурий чоловічий голос. А що далі? Дамо право голосу собакам? Так і є. «Саме тому ви погрожували дати йому ляпаса», – зауважив доктор Гаррісон. «Між іншим, на цьому чаюванні мені не довелося нудьгувати». Але ж усе було інакше. Я лише зауважила, що неладна передбачити, що наступної миті зробить моя права рука, якщо він не вгаватиме зі своїми некваліфікованими висловлюваннями, коли він не покине пластини синітниці». Саме так ви висловились, якщо точно. Виправив її доктор Гаррісон. І я чудово запам'ятав цю фразу, бо ж вельми вона мене вразила. Леді Тілні засміялась і простягнула йому руку. Я проведу вас до дверей, доктор Гаррісон. Пол спробував розплющити очі і сісти, щоб подякувати лікареві. Але ні те, ні інше йому не вдалося. Пробурмотів він з останніх сил Що в дідька ви йому підмішали? Крикнула Люсі на вздогін доктору Гаррісону Якихось кілька краплин морфію Цілком безневинно Люсі обурено закричала Проте Пол уже не чув